Себе. Такий важливий момент Рішаються такі великі питання Дядь погас на наводі Гетьман на воді. А тоді Кохання на умі Любості Я чоловік є Заспокоював себе Українець Ви сміхнувся гірко Чого сміжте Або я знаю От так собі Пишуся, що ти біля мені. Так? А чому ти мені навпаки? Та то, що я біля тебе? Ага ж. І розміялися обоє, як двоє безжурних молодят. Увічна на Майдан. Він не нагадував наших, хіба курової, сміттям та гамором, ще більшим, ніж у нас. Земля наша, а життя чуже рієнт, Реніте, Орієнт, Схід, Думкою Україну пробігав. З усіх сторін світу чужина наступає, збирається саму глиб нашої землі, кігті в груди суде, Щоб вирвати серце живе, змінюють нашу устрій лад, Звичаї навіть мову серп а найгірше, що нівичить душу. Гнилець пускають туди. Як зігнеє душа, що тоді тіло варте? Чи ми думати від витня? Чи не навчилися ще, бо молоді? Чому не бачимо лиха? Чому, як не вівці, крутимося в заклятому крузі, або як на віженні біжимо стрім голов у пропис? Як кажеш? Спитала Обидовська, бо вже не думав, а щось істами шевелив. Питаюся, чого ми такі дурні? Хто? Я з тобою? Коли хто? Ми ще з тобою, може, і не найгірші, Анно, але інші. Знаю, кого маєш на гадці. Та що ти їм порадиш? Кривого і могила не випростую. Може, колись. Але дивись, як тут цікаво. Для наших людей бендерський базар дійсно був цікавий. Замикав його чотирикутних будинків невисоких Східної архітектури В якій дерево сварилося з камінем А розкіш згори гляділа на нужду Це було ніби припадкове і недовготриване Зірветься бурові і змете весь цей крам з лиця землі Бо він з неї не виріс органічно Не запустив коріння, як дуб А вчепився її поверхні, як корчі скель тільки великі понури грізний замок своїми грубими мурами і червоними баштами обіцяв боротися з зубами все пожираючого часу. Приходили нагадку скити, геродот, недалека Ольбія, татарські набіги, війни турецькі і невольницькі плачі. Тут на цих смугах землі життя кривий танок виводить, не розвивається нормально, а кидає собі як хорий на падачку, погадав собі Лайнаровський. «Де лікар, щоб істілив його?» Анна, не думаючи, дивилась. «Смішно як, буці хтось хати прозрубував надвою, відтяг вперед, і тепер видно, що всередині роблять, казала, показуючи рукою. Диви». «І дійсно, хати буці передніх стін не мали. Ті стінки – або відчинялися, як великі віконниці, направо і наліво, або спускалися вниз на завісах і творили перед хатою стіл, підперти двома підпірками. Натім споділи жароговці. Днина була тепла, мушня хмарами літала і плювала їжу. Крамер або торгувався з покупцем, прискакував і відскакував від нього, ніби збирався бити, або сидів собі, Задерши голову вгору і примкнувши повіки, буцім йому байдуже, чи він нині вторгує, чи ні? Тут крик, злик, рейвах, там кволими тупіння, перемісники на очах перехожих майстрували. Та швець, поступці, як човники Керпаті, золотом підкував, там кривець мінив рукою розтинав дорогу термоламу, готуючи пишне вбрання для якоїсь місцевої гурії чиї одалізки. Гарні, з нафарбованими бровами і нарум'яниними устами дівчатка заздримоком дивилися на роботу кравця, Коли-то він поширить для них у таку розкіш. Не всякий доля позвонить попасти в гарем якогось ефенді або і багатого купця і жити там, не знаючи що то праця і що то робота за хліб насущний, що таке цей блискучий гріш, за який усе дістанеш. Усе. І вбрання, і пахучі олійки, і солодкий сорбет. коли ти кривець їм пошиє таку розкіш. Там знов коваль під коликував, а кінь, припнятий до стовпа, дивився в кулію, бутім наглядав, чи циган добре кує. А циган цей одною рукою червоний залізо ліщами притримував, а другою молотом валив. Його жінка жар міхом роздувала. Двоє циганчат вешталися по кузні, буцімто старим помагали, а двоє, як два чортики спекла, вискочили на майдан і кинулися до Войнеровського. Дай пан, дай пан. Жбурно їм дрібний гріш, як занепасть, Ганна від себе додала. Вони лиш брудні, але гарні. Дивися, як і мучі скачуть. А зуби. Тими зубами можна в залізо гризти Гризунчики З одного краму пара хмарою валила Та чутка така, що аж млісно ставала Мабуть, наторішньому лою шкварили баранину І через вікно охотникам у малих мідяних сковородах продавали Ганна, заткавши носа, повстую остерію пройшла а там знов новість, яку ні в Батурині, а ні в Полтаві не видала. Голі попої з не сили завзяти тісто, інші в печі, як у пеклі палили. З печі полумінь били. Здавалося, цілі бандери горять. З земного аж бронзового тіла хлібопеків під струмками спливав тісто. Глянула і потягнула Войнородського далі. «А ти вино для дядька купив?» Вже і діслав в арміці. Для мене б так га.